Basi karibu katika maubiri ya ibada ya leo, leo 23 May 2021, tunenerea na msurizo wa yale maubiri ya mambo ya pesa, mali na utajiri, vitu vya dunia, mali za dunia. Na leo tuko katika wiki ya saba, natukua tumesema na itakuwa wiki ya mwisho lakini nimehindo kuyamaliza maandiko hayo yote ya nawe husu yohabari na uwezu kuyamaliza lakini yale makubwa. Kwa hiyo, ate wiki ijayo, tutaamalizia labda, kama wiki ya nane, ya mambo hayo. Eh, lakini, leo, tutaenderea kama wiki ya saba, katika eneo hilo. Na, somo la leo katika eneo hilo, linahusu kitu chake ni hiki hapa. Wachungaji matajiri ni manabi wa uongo. Wachungaji wale manabi na nini? Ni manabi wa uongo. Na amini hika uli Na siku hapa kuwakisha kwa mbarabla watu wataikubali Na haba we ulioko hapa Lakini walio wengi wataikataa Na haizu kwamba ni kweli Kwa sababu e, sineni haya maneno kwa, kwa, kwa nafsi yangu Na yariya nena, nena ni mungu katika neno la Kwa tutasubiri e, tuone, tunajufunza haya e, Mtuende katika kitabu cha kama utangulizi tu, Kwa tutangalia same kama Vipengene vikubwa viwili, lakini tuwanze na utangulizi Tuende katika matayo shina e, Matayo Tuende katika kithafu cha matayo mlango Wasita e, Matayo mlango wasita Sume mstari ule wa shirini nane na e, Kama utangulizi Matayo e, Sita Shina nane ni u mstari Naomba u mstari nao tuukumuke Kama kristo uwe ni mengoni wa hile mstari ambayo Tunaijiwa kichwani Matawo 6-4 anasema Matawo 6 anasema hivi Tukumbuke kichwani huu Matawo 6 anasema Hakuna mtu awezae Kutumikia mabwana wawili Kwa maana hatamchukia huyu Na kumpenda huyu Ama atashikamana na huyu Na kumzarao huyu Hamwezi kumtumikia mungu na maali hii kuna, kuna wachungaji Kuna wachungaji Hata makanisa tu kama makanisa ambayo sio mtu moja moja, sio ministry moja moja, ambayo ni matajiri sana. Matajiri kweli kweli. Na wana watu wanaofuasi wengi wana influence kubwa katika mambo ya imani na dini na watu wanaosikiliza wanaoenda kanisani hata wasioenda kanisani kwao. Wa. Eh. Lakini kulingana na neno la Mungu msani moja tu na tosha kutoa kutoa msimamo wa Mungu. anasema haiwezekani na wale watu wale watu natusha kuhubiri ili ili eneo lakini eh iko katika muktadha mwingine wale watu ule utajiri wao wanauishi sawa sawa na watu wa dunia mungu wao hayuko mbele ya ule utajiri wao na ule utajiri wameutoa mle kwenye hayo hiyo huduma Na kama utangulizi tu leo hii ukiuliza mtu mtu hata wa duniani akisikia kwamba kuna kanisa fulani au kuna kanisa linaanza au frani ana kanisa atakwambia ah yule jamaa anaenda kupiga pesa. Yaani hata dunia tu yenyewe inajua kwamba makanisa kazi yake ni kupiga pesa. Na haya makanisa haya tunayaona ya madogo madogo au ya kwenye ministry moja moja au nini. Na haya makaniza makubwa utajiri wake ni mkubwa kuliko hata wa serikali za dunia. Kwa haya haya makaniza makubwa ya miaka na miaka haiwazuii kuingia katika ile kundi vile vile. Maso ni watajiri kuliko hao hao moja moja. Sasa kulingana na Mungu anasema haipo haiwezekani eh ukamtumikia Mungu, ukawa na huduma ya Mungu, ukawapeleka watu kwa Mungu wakati o, unafanya na biashara unatumikia na pesa. Una private jet, una si, private jet ni nige binafsi. Una una una una magari mane matano brand new kutokea. Hatuongele mikocha hii ambayo hata ana anaunua nani sekane nene iliyotumika miaka 20 Japan. Hapana tunaongelea magari. Eh, gari la milioni miambiri milioni 150, milioni miangapi atuongelee mikocha ya milioni kumi milioni tatu, milioni mbiri Kama hazina tofauti na bajaji. Tunaongelea ule utajiri. Na wote umetokea kanisani na kipimo changu ni kwamba unakuta wale wanao e, wale wa waumini. Wa e, wengi wale kwa ana uwezo mdogo, wengine ni uwezo mkubwa na wengine waozo mdogo. Na tuta, wiki ijayo na kipengele kimoja nitangulia kusema katika somo la kufunga. Tutaona kwambawanza inategemewa. Tuelewe hiyo. Inategemewa. Ki Biblia nitathibitisha kwa maandiko nilikuwa nayo kama 10:15:6 tu nakumbuka. Niliyoandika Iyo ni ya wiki ijai Inategemiwa kwamba kanisa La kristo Liwe na watu kwa hasemu kubwa Walio wengi wae ni watu wenyewezo mdogo Pesa Biblia na imesema Hajasema maramoja, hajasema marambili, hajasema maratana leo hiyo utakuta kuna makanisa nayo Yanalenga katika watu matajiri Matajiri, watu wenye majina Kubwa makubwa Watu yani yanayasabu ufanisi wa kanisarake Kwa kuesabu VX zizo pangwa pale nge Wakati wanasali Hayo nayo sio makanisa ya Kristo. Haiko kibiblia. Amina. Amen. Mbona hata amina basi. Amina. Kwiyo ndio kweli. Sasa aliyesema nani ni Kristo? je? Unajua sasa mbona kama yanaendelea. Mtu mmoja anamwambia bwana, anasema wewe usipanda Sasa imekuwa kwaje? Kuna na magugwa kazi maimu ya cheniu ya kaye yote. Humo mo, ya kue pamoja. Mpaka mwishoni kabisa. Yani sita ya toa mwezi huu. Wala mwezi ujao. Nito final, faino. Mwishoni kabisa. Siku wakufuna. Kwa ya, kama ma, mazao yanakamu na miaka yalifumbiri. Mungu ya sema sayacha ya kue. Mpaka miyaka yalifumbiri ipito. Amina. Amina. Kwa hiyo... ili vile. Sasa kama kama kanisa la Kristo linategemea kuwa na watu wenye uwezo mdogo kwa sehemu kubwa, wapo na wenye uwezo atakwepo bila shaka. Eh tutaona hata kwenye Biblia alikuwa kuna mtu mmoja mmoja anakuja eh akinaagayo, akina nani lakini walio wengi walikuwa ni watu wenye uwezo wanahitaji msaada. Eh kama ndio ilikuwa inaonekana iwe hivyo. Sasa hawa watu wenye utajiri mkubwa wameupata wapi? Kwa sababu so, hawa wanaohudumia hawana au hawanao. Kwa wote vile watakuwa wamepata sehemu Eh Kwa na na hii inafika sehemu inalitukana jina la Kristo kwa sababu gani? Kama watu wa dunia ambao hawajampata Kristo wenyewe wanajua kukuepo na, na huduma ya kanisa wanajua kwamba <coughs> ni, ni sehemu ya kupiga pesa. Wataona sababu ya kwenda kwa huyo Kristo. Wakati wenyewe wanajua huko na wana, makanisa ni sehemu ya kupiga pesa, ni kupiga pesa. porém tu morge assim o mojado está no caso mas tu não odou mais para ele tu não, caniça assim mas na Sasa tunaweza tukae hodi mambo akawaenda tukayadhauru tukaya, tukasema pana Kristo kwake ni ni big ni big business ni kitu muhimu sana kwa Kristo. Eh. Ni mara watu waende wajitajirishe waishi duniani huko wakiwa nafanana na dunia wanacheza michezo yenye kanuni za dunia na misingi ya dunia lakini wanapofanya hizo vitu ndani ya kanisa la Mungu basi wanasababisha hasira kali sana ya Mungu. Asira kari ya Mungu Tende eh, Sikuizu watana kwa vio Ukitaka kupata pesa eh, Nunua Maiki na vipaza sauti Na mziki mkuba yenga, ba, Utafuta mabati Pachika same frani Funguwa kanisa utatajirika Niyo, niyo imani ya watu duniani sio imani ya watu Unadhaniyo imani wameipata bure Tuhai kutokana na uhalisia Wameipata ki ukweli ukweli Walipo itoana Ni, ni kulitokana jina la krito Mtu some matokeo yake ni nini? Tukwa kwenye matayo mlango wa sito. Tukwa mlango wa ishina saba. E, ishina tatu. Matayo ishina tatu. E? Matayo tatu mlango ule wa. Matayo ishina tatu mlango wa kumina tatu. hivi. Ole wenu. Matayo ishina tatu tatu. hivi. Ole wenu wa na mafalisayo. Wanafiki. Kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni ninyi wenyewe hamuingie wala wanaoingia hamwaachi waingie. Si kama tunapata konteksti au muktadha hapa. Kanisa huduma ya makanisa ikisha kuwa katika hali hiyo kwamba watu wa duniani ambao wanatakiwa waende kwa Kristo, wanatafuta mlango wa kwenda kwa Kristo, wakajua kwamba ni shemu ya kwenda kuibiwa. Eh? Anasema hawa waliosababisha hiyo hali Ndiyo mafarisao na mafarisao na mafarisao Alikuwa mesema mafarisao mekako kwenye kita Ndiyo watu nye uduma ya nero na mungu Alikuwa metuwa kusema kwenye misali wakwaza wa matayo shina tato Sasa hao watu hao Ambao natuwa una badai tabia moja upo ya mafarisao Alikuwa ni wapenda fedha Ndiyo tabia yao kubwa kabisa Walikuwa natabia mbili kubwa Wanafiki wapenda fedha vitu vili Ndiyo hindi vwa watu wa makanisa yao Manabi ni wanafiki Anakuambia na kupenda Anapenda mfuku wako Hei Na ni mpendafeza vile vile Ni mnafiki mpendafeza Ndota biwa mafarisa Na sema sasa nini mafarisa na waandishi Waandishi ni watu nini kubiri neno wa mungu kwa ujumla Kwa watu watuza sheria wa mungu He eh? eh? He Anasema Muna kosea kwa sababu Nini wejewe hamuko kwenye forma Minguru hamja ingia Lakini vile vile mbesi, Mama kama mlangoni Mbezuya watu wasingie Mezima njia kuingia ndani kwa mungu Ni hatali Ni hatali kuma sana Na lakini niseme, sema tunasema kwamba mkutadha mkubwa ni kwamba mambo ya huduma ya uchungaji unabii deshima kimsingi ni wachungaji ndio eh. na, na huduma ya mambo ya fedha yani vinaenda endana naye tuko kwamba huwezi ukao kwenye ma, uh, eh, kwenye iyo huduma na, na huduma ya kanisa lako na kanisa kwa ujumla halafu ukawa pia una misingi ya biashara wana vitabu wanauza eh Na wanaviuza kwa... kwa Wanasiibi wana wanauza. Tena wanaviuza kwa bei. Tena kwa, kama kwa lazima razima flani. Kwayo, wakati mingi, watakusanya pesa kwenye mavikapu. Vikapu, unakuteka nisari na vikapu sita. Nani ya pini moja? Vikapu vitano, vitatu, pinde. E, Vila badi usha tu majina, majina, majina. Kuna vile vya kudumbu na vile vina siku kwa wiki kwa wiki. Na uo niwezo wa Wapiri ni biashara... kuna mwingine hapo hapo una nini kivule hapo Dar salamu Salaam hii eh amejenenga na hoteli wanaeja asubuhi wanatoka jioni lazima wale kwenye hoteli yake wanunue vitambo vyake vya ndoto eh nyumba yangu umegeuzwa kuwa pango la wanyang'anyi ni kwa sema ya kupiga yaani kupiga pesa Mungu anaakasirika sana kwa kweli Mungu anaakasirika sana Sara sasa Uh, lakini vile vile ni kiri kwamba Sio nakiri ni kwamba nino la mungu Mtu anapokuwa kuwa hudumu katika kanisa la mungu Ni mchungaji eh, wa kweli Vile vile anastahili eh, eh, Anastahili ujira Ipule nasema watu wanao kula katika mazabahu Wanafaya katika, kazi katika mazabahu Wanafaya kazi katika mazabahu wale kwenye mazabahu Kama kula kitu cha hapa mfano mkulima mtu yuko labda analima mwaka wa kwanza yuko shamba anatoka jasho leo na mwa, mvu, hajavuna haweza kanazimisha kula kwenye shamba kwa sababu muda kuvuna haujafika nao pia e. lakini leo hii watu wanaisha makanisa leo hii kuna watu anaenda anahubiri standi anakwambia ni mkristo anahubiri standi anazungumzi kwenye mabasi hakuna mtu hana hata Awatu watu sio wafuasi wa Kristo lakini anawatoza ada sadaka pale pale alafu anakuambia ni mtumishi wa Mungu tosha kuona si ndio na sehemu nyingine wanachukana jina la Mungu kabisa anasema hao ni mata watu wengine wanasema hao ni matapeli ndio haina tofauti na makanisa ya eh, sio lazima aende kufanya tendi au au kwenye mabasi eh na Lakini kama kuna kanisa lenye vipato vyenye lenye uwezo ni jukumu la wale watendakazi wa kanisa wale walioajiriwa na kanisa na kwa kawaida kanisa linawajiriwa wawili mmoja ana shemasi na ana shemasi ni msimamizi wa masuala ya kiutawala yani mtumishi wa mtume ni kama karani kimsingi liko kwenye biblia kwenye kwenye okay, sina haja ya kwenda huko kusoma e, sio lengo la somo Eh hao haono kama kuna kanisa lina hivyo vitu lina hao watu eh, kama kuna cha kulipa walipwe sio kosa kwayo, nisika, na uandalipo Biblia inasema ni ujira sio sio kila eh, inaitwa sijinaitwa zaka inaitwa cha kwanza cha pili cha tatu mtu anachukua na weka huko kwenye mfuko wake wizi anakuwa poor. Anasema kama wana mapato labda wana laki moja kwa mfano labda kwa mwezi E, eh, au tuseme sema wa naeraji juana rakita ano. E, hina ya ya mshahara wake anapewa ujira aujira, ha, ha chukui na kuweka choto kana kwa kama fumbwa Yeye no, yeye no kanisa peke yake. Hapana ana, nini joana Mimi siku moja na kwenye kanisa moja rakitiaji, utu ni utukua mbaga. Ni kama siku moja na kwa na jisifu anahubiri Mimi hu yamanda tu asada kairakeni meira sana asileta, ni na kula. Ni na na kujio sawa nini Anamsifia wakati dini, wa ana ni kama anangata ana, ana, ana na polisi, ni kiburi. Kwanza ni naiba wasi wasi, atuchasema matumizi ya sadaka nazaka, nini. Eh. na zaka dini, na na katika kitambulio tume tume tume tume tume tume tume tume tume tume tume Timotheo tume tume Kano, kumina, saba. Kwanza, tano kuminasaba, tumbose wa kuwaza. Tano kuminasaba, baada ya mimi. Wazee na hii ni niseme, niseme kwenye King, James. ni seme kwenye King James, wana ni kwenye King James, sini tafsiri. Wewe apa ana lugha ambayo ametafsiri kwa namna na ushakamu e, yoyote. Je, hii ni? Tumbose wa kuwaza. Tano kuminasaba. Tano, Anasema, hmm. vi, let the elders, elders, uh, elders wa in oh. the country, come the of double Honor of Bishop Wawe wapate kama uh, Yani uheshima Na hapa nae sema siuheshima ya, ya kuheshimu watu Apana Ni Bibina sema mweshimu ni mbana kwa, kwa vitu vieni Yani wapate kiasi kwa choshi Kama marambi eh, Hatha atuwa na Fanya kazi yake vizuri Ni kama mfanyakazi wa, wa Wafanyakazi uenji urakuto wanataka wangizuwe mishara Wakati hawatimizi wajibu wawo Nikitu kibaya Eh Eh Hata mimi nikiri kwa faraja hata ya makanisa makanisa hata kama wangekuwa wanadai walipe mshahara kwa kama utaratibu wa kikanisa unakuta hajawahi kufundisha Biblia hata kitabu alichowahi kufundisha hata kimoja yeye eh, tu anakuja anapiga piga porojo anaondoka naenda kwa mambo yake huyo ndiye hasira hata kulipwa vile vile ni kama mfanyakazi ambaye kazi hafanyi jukumu Ivi ili utafanye jukumu lake natakiwa alipo kweli <laughs> hapana lakini kama anafanya jukumu lake anapeleka injili anahudhiri Ana temelea watu wenye shida anafanya mda wake anaotumia kwenye hiyo kazi. Vile sema anatakiwa huyo mtu sio apapue kila sadaka alipoe. Mungu atakua ametoa sheria nzuri atakuwa hajatoa sheria nzuri. Iko vizuri hiyo. Eh? Na kama chakumlipa kipo, tutaona Paulo alikuwa anafanya kazi bila kulipwa, kwa sababu hakuna chakumlipa. Wao kama huna chakulipwa usidai kulipwa wakati una chakulipwa. Ndio sababu sasa wengine wanaomba wanakuwa wezi. Eh? Anasema Especially They who labor in the word And the doctrine Asima hasa hasa Yule atakai kuwa na haki ya kulipwa Ni yuna mbae Anajitabisha katika neno Na doctrine Mafundisho ya msingia Yani mwenye kupekuwa biblia Siya nae Macho usikuwa na pika Ewa lolololololol Watu awalari magirani Alaafu anasema anataka kulipwa Sio kazi liyo itiwa kulipu kwapi kwa hiyo tura mm twende sehemu nyingine kwa jiri ya muda twende haraka nasema twende katika niko, niko naangalia sasa katika utaulgizi ili kuifanja kuifanya hoja kujitegemea lakini nikaona sihitaji kuwasemea kwa sababu wanajisemea zaidi eh hem katika wa korinto wa e, ngani wa korinto wa ngapi twende misali muhimu sana hii wa wakwanza. wa tisa. wa kwanza tuanze wa mlangu wa, tisa. Wa, tisa, wa kwanza mlango wa mlango wa mlango wa 9, wa wa kwanza unaangalia hayo mambo yote. Na wakontoto wa mlango wa 8 na vitu. Na hivi tu angalia wa kontoto wa kwanza mlango wa 9. Tuanzie mstari ule wa 7 anasema hivi. Nasema, Gadi aendaye vitani wakati wote kwa gharama zake mwenyewe Ninani afandaye mzabibu asie kula katika matunda yake Au ninani achungaye kundi asie kunjwa maziwa katika kundi je Ninanena hayo kwa yaki binadamu Au torati nayo haisemi hayo nayo Kwa maana katika torati ya msa imeandikwa Usimfunge kinywa ngombe apurapo nafaka je Hapo mungu angalia mambo ya ngombe au ya mkini anena hayo kwa ajili yetu na yaliandikwa kwa ajili yetu na kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini naye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake anauliza ms kuna moja na sitiza zaidi ikiwa sisi tuliwapandia vitu vitu Ni vitu vya roho ni je? Ni neno kubwa tu vitu vyenu vya mwilini ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu. Sisi si zaidi lakini hatukutumia uwezo huo bali tu, tulivumilia mambo yote usije tusije tukazuia habari njema ya Kristo. Hamjui ya kuwa wale wazifa wazifanyao kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu na wale waihudumi hayo madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu na bwana vivyo hivyo ameamunu kwamba wale waihubirio injiri, wapate liziki kwenye hiyo injili lakini mimi sikutumia mambo hayo hata moja wala sianiki hayo ili iwe hivyo kwangu mimi maana ni heri nife kuliko mtu wawaye yote abatirishe huku kujisifu kwangu Ni habali nefu kidogo Ukiangalia mkutathwa hii habali Paulo alikuwa na Sema ni haki Mta napokuwa na hudumu na kuna kitu cha Kupata pale apate Lakini haja sema watu wae mataji Haja sema watu waibie wengine Haja sema chochote Watu anatume misari kama hii Hana sema jie mimi ni mekupana vya rohoni Unakuta haja wafunisha neno rote na mungu Ni vitugani vya rohona mefupana Anataa kufuna vya milini E, ayo tuko tunagalia onyota zawahiro ndio kwa mbah ni ni ni ni ni ni ni nyingi usilimalize kwa soba bulime, le, hali kwenye makanisa ni ni ni ni ni ni ni ni ni kwa kwa maandiko haya inatosha ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Mtu wangalie Kipengeta kwazi inasema Ni, ni, ni mambu hayo kwa hiyo lakini Twende maharu mkabisa katika hiyo Ni zambi kubwa viongozi wa dini kujitajirisha Kwazi inazia kujitajirisha Kabla hatu ya waita manabiwa uongo Kwanza kiongozi yoyote wa dini kujitajirisha Ni zambi Taza huyu amba imamua kui, kuhishi katika hiyo zambi Anataka kufundisha watu hawa kitu gani kizuli Eh, Mtu somee Tuhende katika matayo Tumulangu ule wa shina tatu Tuhende mstari wa kumi na ene Tushakua kwenye matayo Turudi parepare matayo wa shina tatu Tuhende mstari ule wa, wa kumi na ene Anasema hivi Ole wenu wa na mafali sayo Wanafiki kwa kuwa mnakula nyumba za wajane Kwa unafiki mnasari sala andefu Kwa hiyo mtapata hukumu hiyo kumba za ini Mtu ulizene Tuhaze na wa manabi, manabi wa mjini mjini Eh waumini wao taswira ya mjane ni mtu mwenye uwezo mdogo. Leo hivi wajane wengi wanawana kwa ni matajiri anaenda anaboa mwenyake analishi fule Na risi majumba yake. Lakini tuseme kwa mtazamo wa Biblia ni mtu mwenye mdogo. Eh je hao watu kwenye makanisa yao, mababana bi, na hata makanisa waumini wao hawako kwenye kundi la watu maskini? Lakini munga nasema mnakura nyumba zao Na ni ole wenu na adabu yeni itakuwa kumba zaidi Awa mba nabiwa mjiri mjiri watapona jehulsa Lakini diyo wanao wakubalika Dio watu anatea kuwasikiriza kwenye tv kwenye mara Dio kwenye mihazaa Eh Lakini haita tuzuia kuyasema Tuyasema Wanao sitia watasikia sitia. Kazi yao Eh Kazi yao Kwa hizi yetu ni kusema. katika kitabu cha Timoseo e, Timoseo kwanza Tatu nare, ne, na hana Tunde Mwaja ni ndaribuise kuenda haraka sana mime nyewe Timoseo kwanza Tatu na hana nasema hivi Timoseo kwanza mlango wa Tatu mstali Tuhasoma Tuhasoma mstali na nane zina mstali wa Tatu na wanane Tuhisoma yote mbili Anasema hivi Anaanza msero kwanza anasema ni deno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya askofu askofu ndio mtungaji ndio mwangalizi e, kazi moja hiyo e, atamani kazi njema msari wa tatu, anaanza kutaja tabia zake si mtu wa kuzoelea ulevi leo hii watu wanafunya mapombe ma, ma, kwenye makanisa yao makubwa Ndiyo ndio furaha yao kubwa kwenye makanisa yao wa makubwa wana wana, wana wana mitungi mikubwa ya mapombe eh? Eh? si mpiga watu bali awe mpole si mtu wa wala asiwe mwenye kupenda fedha tabia moja ni kuto kupenda fedha Leo hiyo leto kwenye biao, watu wanaoanza hazisha, hata makarisa madogo kiasigani, feather inakua niye kitu kikuba kukukua vitu vingene vyo. Feather. Lakini mungu wa nasema, tabia moja wapu ya kutupe. Imi mungu wa kisema kamba, mta siyo ni feather. Niwangapi ambao wanaponea hapo. Siyo hivi, tu kwa sabo ati wami atunganya na wami ana si Kim singi leo no, hii wanadamu Sijui juu shetani mengi achetano na mlangano na fenda sana fenda sana. Jamani nini mnao ni Tulioko tu hapa na wale wanao tu kutokia mbali. Jamani tujitahidi sana na juu fenda ina vigazo ina ina inavige, ina vishawi shimi tu sana fenda katika fikra zina. E, fenda ni orimu yesu fedha ni leo fake out to wings sana kwa mazingira tujitahidi kwa kweli kwa kadri iwezekana leo ni safari cha wa kwanza eh tatu tatu tatu na tatu Vivo hivo na mashemasi tuwe sema wale watu wapiri wanao fanya kazi kanisari wale Kwa uja na uchuga juafu Wawe wastahivu Ni wenye ka... Si wenye kawuli mbili mbili Lewo hivo makanisari niondo tabia yao Watu wana kawuli mbili mbili Ana kuambia maneno kuwezu kakubaliana na boja wapu eh. Si watu wa kutumia mvinyo Sana imeelezwa kwenye pipiria maana yake Nini Aja mvinyo divai Si watu wanaotamani fedha ya aibu Uwezu kawa na vikapu vitano sita Na vyote unavitaftia majina majina Ukaacha uka kuvita fedha ya aibu Hata siku Sasa ya aibu nyo nani ni Nani anahisi kwa makristo na vikapu sita wakati na ubi Ndana rahisi Paul alikuwa na vikapu sita wakati anahubiri Ndana rahisi musa alikuwa na vikapu sita wakati anahubiri Ndana rahisi kuna, kuna mtu weyote alie mcha mungu na kufundisha uKristo aliyekuwa na vikapu sita vitano vitatu wakati anahubiri Hayuki kwa hiyo makanisa ya na kristo wao ya na paulo wao ya na mitume wao ya na, na mbingu zao Kwa vivete vili so, kama, kama hakuna alia fanya hivo Alia tifunisha kwa kristo Wawa wabipata wakit Na wakristo kristo anajisikia raha <tos> E Ya mtuende Tukua kwenye Timotheo Turuke Timotheo apiri tuende Kukulia zaidi kuna tito Tito nyaraka za mbili za Timotheo Na walaka wa tito Zinaito nyaraka za kichungaji Namda ya kuchumba kanisa Namda ya kuenenda katika kanisa E Ni neto ya kata kichungaji Tito mlangu wapasa mpasa kumina moja Bili nasema Na yanasema hivi Tito moja kumina moja How wanao Watu wa nyumba nzima Wakifundisha ya siyo wapasa Kwa ajiri ya mapato ya aibu Leo hii watu wanafunisha chochote kiri Anakwabia leo Tunataka tuku, wa, wa, wa, wafanya biashara Ote oh, njoni hapa Tunakunja kufundisha ni Nikunja kusaja fedha za pao Eh, huwezi kufundisha ufanye biashara kanisani. Kufanye biashara. Eh. Lakini leo hii ndicho anachofanya. Eh, leo akina mama wajasiria mali na wanaonekoa kina mama kwenye na wanapenda amali Ana mali, anakuja hata mwenye mtaji wa 2020 na anaingia mbele. Anakatwa nusu. Bana. Em tuende katika kitabu. Em mtu angalie, tuende katika Luka. Baadaye tuhamia kwenye agano la kati. Tuende katika Luka mlango wa tisa Mstari wa, wa mwisho mwisho pale Mstari wa Luka tisa hamsina saba Biblia nasema Luka tisa hamsina saba e Mtu angalie Mfano tu ni mfano Tutaona na Paulo Tumone kristo Biblia nasema Luka tisa hamsina saba Nasema hivi Luka tisa hamsina saba Na waliko kuwa Wakienda jiani Lutu moja yalimambia Nita kufuata Kokote utakakowenu Yesu wakamambia Mbweha wanapango Na enege wangani viota, Lakini mana wanda muhana Pakulaza kitochaki Huyu ni yari yetu Fudinia kukristo Wengine wanakuambia Kristo alikuwa ma, masikini. ili kusudi Tuwe mataji haipo ni mafundisho yao wenyewe. Eh, imo katika kitabu cha Wakorintho wa pili utajiri uko na usema ni kwamba Kristo alidhaulauliwa, akawa kama maskini akavaaanishwa uchi ili kusudi akafanywa akawa, akawa, akawa kama yuko kuchi. ili kusudi sisi tuweze kupata haki. Utajiri wa duniani Mungu hawiti utajiri utajiri wa duniani ni vitu vya kupita utajiri Tunapokuwa kuwa na uzima na haki Ya Tunayo sabiwa Kristo, njia Christo Pili na sema tumekua matajiri wa, matajiri wa binguni Matajiri wa imani Ndiyo Kristo aliza rauliwa Haka nyanganyo ukuu wake Na kitia kicha enzili kusuda Tukarishi kwenye vee Ndiyo utajiri mingona use Kwa hiyo wanaina Kwa hiyo wanaina Kwa hiyo wanaina wanakatumia himu Kwa hiyo na katumia himu Kwa hiyo wanakamistarikao kwa moja Kwa hiyo wanakatumia kwenye Kwa kwenye. kwenye timu eh, kwenye Yohana wa pili au wa tatu ya Yohana wa pili anasema mpendo wa gayo ufanyike kama vile roho no, no, ndo no, no, kama kama kam, msarikao kukufundishia kam utajiri ejiulize tu gayo mwenye hamjui kufanikiwa mwenye hajakusave kwa nini wasinjifuze kwa Kristo kwa nini wanajifunza kwa Paulo anayeongea na kurudia na kurudia na, na kuyaishi eh Mtu wende sasa, mtu wangalie, tu wende katika agano lakari. Ha, Ama hako kwenye agano jipe, hako kwenye maagano yote. Mtu wende katika kitapucha Isaya. Isaya, mlango ule wa ishirini na nare. Namani, ukipata neema kujisikia kweli, fungo masikia wako yote. Kama ono ya mawiri, ya fungo yote. E, isaya, ishirini na nare, usali wa hao. Saba, hivi. shina nane na saba lakini hawa nao wamekosa kwa divide nimekuambia kwa makandisha makubwa ana nao anataka ya divai ni mvinyo sasa wanakunywa mvinyo pombe kali hivi kwa makandisha makubwa starehe yao kubwa ni pombe eh yani wanakunywa pombe ndio wanatumia hata katika ibada zao wanasemwa wamekosa kwa, kwa divide wamepotea kwa kileo Uhani na nabi wamekosa kwa kileo wamemezwa kwa divai wamepotea kwa kileo anarudia maneno hayo mara nyingi hukosa katika maono hujikwaa katika hukumu hujikwaa katika hukumu hukumu nimesema unajua tunapohubiri hapa tunakuwa tunatoa hukumu, Tunase, hukumu ni kusema iki ni hakika Iki ni haki iki sio haki Yo, maana hasa ya hukumu Eh anasema hukosa katika hukumu mstari wa maana sikiza maneno maana meza zote zimejaa matapiko na uchafu hapana mahali palipo safi anasema leo hii hao watu wanakula na kushiba mpaka wanatapika Biblia mese emre tuulizane huyu mtu ambaye ana magari matado ana nyumba saba Ana, ana kitamichaki Anafazia nini unataka niambia kwa mba umusari ya umusu Na mevipeta makani saka Kabla hapo wana kwambia tembea Na kiatu kimepinda kime, ki, ki, Kinavumi Nungu anasema Hawa watu wakuhiki eh? Kwa hiyo mungu anasema Ukisa kuwa na hivyo vitu Kainzi katika hiyo hali Utakosa katika hukumu Utabili kweli sema, Uwezi kutumikia mungu na na Mali kwa pamoja. Haipo. Aya tulizane. Muta liyo kwa na Mali, Aliye kwa na tumikia mungu. Wakwa tunamijua ni Ibrahim. Ye wanaenena kama Ibrahimu. Katika ya makanisa yote na makundi ya wa Kristo. Hapati. Kwa macho kabisa unaona kwa ma. Hawa samamba na Ibrahimu. Haipo. Hem katika kitabu cha Mika Tutakaa kwenye Mika muda mrefu dogo Mika mlango e, Mika amesema mambo mengi sana kwa hiyo nimefanya tu nipunguze lakini tutaona same kama tatu katika Mika Mika mlango ule wa, wa tatu. Je, yeah, nimesema kwamba watumishi wa Mungu anatakiwa awe wa maskini wa, wa wateseke hapana. Kimsingi tumeona kwenye Timotheo anasema wahesabiwe kuwa na yani kama mara mbili Sio vibaya ndani ya kanisa kama kuna mtu mwenye suti 3 kkiwa na, na mchungaji suti tano ili kusudi kuepo na ukubwa fulani lakini sio sio hi hali tunayoiona hii ya kula na kutapika na kuchafua eh hey. na kutapika na, na kuchafua meza na hiyo ni lugha ya, ya rohoni Mika mlango ule wa tatu msari wa kumina moja nasema Tutasoma mika tatu kumina moja nasema yu Wakuu wake hukumu Tunyesema hukumu sema ya kwanza ni hu Hukumu hili wapate rushwa na makuhani wake Wa makuhani ndo hao hii ndo, Wahudumu wa njiri wa chungaji e, wachungaji wachungaji na manabili na makuhani Misikiwa na jithi kufundisha ili wapate ijara ujira manipo hiyo na manabii wale hubashiri ili wapate fedha Na akina bibi Joshua na akina Bushiri na wengine wako hapa Tanzania wanafanya hivyo ili kusudi wapate fedha Mungu anawashiria Sasa kama Mungu ame, ame, ame, ame, ame anaichukia anaisema wao kwa nini wanadai kufanya alafu na watu wanaunga mkono iki ni kitu cha kusema bila kugweka kweli utahesa jamani hawa yama, wachungaji wa makini pana mungu anasema Pika kelele gonga mguu wako chini vile vile kwenye eneo hilo mungu anasema tunene kwa ukali eh hey, anasema ila hata hivyo baada ya kufanya hayo yote wakabashiri leo hii ukienda katika mi, makanisa utakuta ubiri anahubiri arasika katikati watu wanasimama uri watatu wanapeleka fedha pale jana nadhani kwamba kristo alikuwa anafanywa hivi Paulo, naani harifa, arifanya hivyo kwenye mibri? Hasi, wao, wanaofanya hivyo ni watu wanao, wanaochezwa miziki na na na, na, na, na, na na na maonyesho maonyesho niwa, wana tuzo na mna hio. Kina chofanya kani dunia? Sio sio mamba ya Kristo. Na Kristo ni wanafanya hivyo. Yamani, tu sipo siki amenyo Tawulizo. Anaendelea? Anasema Misali ulo wa kumina moja Nikwasi ya umalizia ote Anasema haa ote anafajika J Eh, Misali wa kumina moja anasema Ida hata hiyo Anasema pamoja na haa ni anafajika Ida hata hiyo Watamtegemea Bwana na kusema J Hayupo bwana katikati yetu Hapadna neno Baya lolote litakado tufikia Nito wanatukua na kubiri. Yeah, mungu naenda kukuinua. Baraka kazi ninaona kuna watu hapa mungu Munga naenda kua alafu wako wanapea. Anazema haya yote anandenea abadu wanaendea kubiri. Mambo mazuri ya mungu. Nivu enevende na makanisani, sinivu enevende na makanisani. Sasa tufanyeje. Tuache mamu haribiki. Anazema tusimbame jamani na munguwe. Wa mungu watuitaji sana. Anajitoshereza jamani. Mimi mungu waniitaji kusudia mamaka ya hindi visudia pana. Mimi nafanya kujigonga tu kujipendekeza kwa Mungu. Ili kizuri na na mianga lao inaweza kuingizwa kwenye hesabu ya watu wake. Lakini bila mimi hana hana hasara Tanzania hii. Na bila hata wewe vile vile Mungu hana hasara kwako. Bila sisi hakuna hasara kwa Mungu. Kwa hiyo sasa tunajipendekeza tu kwa Mungu. Ehe ni vizuri. Ni vizuri. Yule mama Mkana nayo alikuwa na jipendekeza kwa Yesu ndiyo siyo. Ea alikuwa na, Mumba, Yesu kasema, mimi sowezi kachupa chakura cha otutu wangu, nika wapa mbua wewe. Mama kawuna na jipendekeza, sasa, lakini sasa, hata mbua, wana kula kwenye makomba na unu kwenye mugu ya mabwana zao. Yesu wakujibu, kabisa, kasema hiyo nao siijibu haina faina. Wano wanafuzio kasema, sasa, emu. Mwudumia mwudumia mwudumia mwudumia Atutaki kona hii kazi ya inaendelea Yesu na zima minajua kinatuaendelea Na pima imani yake eh, Badai ikasibitika Kwa wambia na nini wa israeli Na nini ya kinapetu Kona imani kuwa kama hui mbago Tukijipenekeza kwa mungu Ata tuindua toka pamoja nae Namba tukipeneze kwa mungu Amina? Kwa hili kabisa Na katika kitabu chamika Mlangu wa pili Yikamani wa pili. Watatu. Mungu wangu watatu. Mika tatu. mstari Mustahiri watatu. anasema hivi. Mika tatu tatu. Wanasema hivi. Naamu. Mnakula nyama ya watu wangu. Na kuachuna ngozi zao. Na kuivunja mifupa yao. nam, Kuwakata vipande vipande. Kama kwa kutiwa chunguni. Na kama nyama sufuliani. Mungu wanasema. Watu wanapo. Mtu anaeda ana saba. 7. Ada wajane wangapi anateseka pale na wa, asiu, watu maskini waliowengi kwenye makanisa ndio wanaoni. Anasema ni sawa na kuwachuna ngozi ukala nyama yao. Nisawa sawa na kuvunja mifupa ukatokosa. Ni cho mwana anachosema. Una nani akiona maanisha gani aliposema kwamba wana ngozi? Ni kuwala nyama ni kula uhai wao. Lo hi watungaji na manabi na magani sa ya nakula wa umini wowo wana wala kabisa Wanafanya kama kijani koko kuni mika kama mika singe anikamini singe ubi izi ya baadhi ya singe semachu chotea kina kwa sababu mika mesema ame tuwa mungu na mimi nasema sema asema tena katika mika mika yoyyo mlango ule wao Ni sehemu nyingi, kukini Okay, kwenye mika tuta Tua ishia hapo Kwa sehemu nyingine ni kwa ni meyandika Hakini naona ni mibu M2 nekatika kitabu cha mithari, mnangu ulewa 30 Mithari, kama ni kwa kwenye mika, niena kushoto zaidi Taruhuka vile vitavu vikubwa vya kina B Vya kina kuna Ezekiel Yeremia e, e, na nini na Isaya afu tawaingia kwenye vitabu vya vya kina mithali hivyo eh kushoto mithali mlango wa 30 wao waamini hii ndo kanuni ya Mungu ya ya, ya, ya maisha ya, ya kuishi na fedhe hii kanuni ya Mungu huweze kupata kanuni nyingine zaidi ya hii kanuni ya Mungu na inahusu hao wachungaji na tuhusu na sisi wote inasema hivi kanuni ya Mungu inasema hivi mlango wa 30 mstari wa nane na 9 anasema hivi Uniondole ubatini na uongo Usinipe umasikini wala utajiri Unirishe chakula kilicho kadiri yangu Nisije nikashiba nikakukana Nikasema wana ni wanini Wana nisimu masikini sana nikaiba Na kulitaja brejina na mungu wa Iino kanuni ya mungu wa natutaka Tupati yetu ya nao tutosha vizuri hey. Sasa every ulize huyu mchugaya nae Sema nilanyumba magorofa kama haya yako saba Juko kwenye hili kundi Yo, wenye ni wa wenye kunira misali? Hawezi. Kalipatia wapi kwa kuchuna ngozi za watu? Biblia. katika hoja ya pili inayo, inayo sema, tuko tunaangalia kwamba eh, hoja kwamba eh eh ni ni dhambi kujilimbikizia utajiri eh wa wachungaji. E, na nini na wakubihubiwa njini na nini. Sasa tuende hayeshii kujiripi kisea utajini kuwa nidhabi. Inaenda juma zaidi inaleta madhara. Tumisha yaona madhara sasa. Lakini tuyauguse kwa undani kwa mandiko. Wanakuwa sasa ni marabi wa uongo. Sio sio kukosa kosa tu wapana. Na wale wanawa hudumia wanapereka. Badaya kuapereka minguno waapereka motone. Sasa hino ni bae zaidi. E mtuende katika kitabu cha Petro wa Pili. Na yuda, seme mbili, mwishoni mwabibliya yako, mwishoni kabisa kule mwisho, e, kabla mfunuo kuna hivyo vitabu. E, kuna, kabla mfunuo kuna yuda, hakimu tuende kwanza kwenye Petro, Petro wa pili, mlango ule wa pili. Petro wa pili, mlangu wa pili ni manabida walima wa uomu, Mwango, mwisho. E, wapili, wapili, kwa mwisho. Petro wa wa pili, anasema hivi. Ani seme mnyingi, tuseme kwa msari wa kwanza, anasema hivi. Lakini kulionokea manabi wa uongo ka, katika wale watu kama vile kwenu mtakafo kuwa kona walimu wa uongo. Nisema na nini? Ukukuna manabi wa uongo. Wali Petro mbele. Nisema kina balamu wale. Eh, kina kora. Eh. Na hata kai ni ane ngea kwenye lukundu. Eh, kukuna tizula apesa la kai na mali zile za kai. Anzima hao watu waliondokea zamani zile Anzima lakini na nini Badaye nyakatizenu badaye Badaye biblia hikuwa nikwa watakuja walimu wa uangu Watakuwa mejia adale salamu Watakuwa jia dunia eh? Watakao ingiza kwa welevu hawaendi hindi kikuhuwezu kwa guduwa Mtani ingiza kwa welevu Manaki anaki ingiza kwa ujanja wa hali ya juu Hata ingiza kwa baraka, Hata ingiza kwa maneno mazuri, Huku mbela tasema anatumia maneno ya swearing words Manero makubwa makubwa. Eh Mungu ili kusudi upofuke akili usiweze kutulia ukaelewa. Eh ni Anasema kwa welevu uzushi wakupoteza kupoteza wakimkana hata Bwana aliyona. Kwa mfano kama hawafati nje ya Kristo sikumkana huko. Eh Wakijiletea uharibifu sio Anasema hatima yao ni mbaya hiyo na wengi watafuata ufisadi wao. Anasema jeu unadhani ni wachache watakao wafuata? anasema ni wengi watakao wafuate. Watafutanfu suaji wao na no kwa hao njia ya kweli itatukana. Kwa vipi hii njia ya kweli itatukana? Kama watu leo makanisa yanaonekana ni sema kupiga pesa, watu hawataka eh? njia ya kweli itatukana msaada tatatu. Na katika kutamani watajifatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Hawata tumia Biblia watapata faida. Na huko nyuma amesema nabii wao. Na hata na naani na na na na kwamba nabii waongo anaweza kumfikisha mtu kwa Mungu kwa Kufuse vile nabibu wa uongo napeleka mtu katika wangamivu He eh, Anasema Lakini kuriwa dokea manambibu wa uongo Kwa hiyo huyo mtu Hata wahudumia Hata wanakana kila kitu lakini Hanapeleka watu katika wangamivu He eh, Una Anasema na kwa kutamani watajipatia fedha, He eh, Na He eh, na, na, na, na, na Na Faida kwenu Kwa manena notungwa Ambao hukumu yao Tangu zamani haikawi Wala uhunjifu wao Hausinzi He Uwezi, jamani, tuwa mwe tu, tuyelewe, eh, ni kuyelewa. Mtsume katika kitabu cha cha Yuda, Yuda nasema maneno kama, lakini twende katika Yuda. Yuda, kabla ufunuo, kuna kitabu chenye sura moja cha Yuda. Yuda mlangu wa kwanza msaera wa kumina moja nasema hivi. Nasema hivi. Yuda moja, kumina moja nasema, ole wao. Hidio e, neno, ni ana tufoku na kumina moja yes, nasema, ole wa mafarishama wanafi. Eh, ole wawo kwa sababu walikuenda katika njia ya kaini Na kufuata kosa la balamu Kwa sipo kujizuyana kwa ajiri ya ujira Naona kwa ajiri ya feather eh, eh, Nao wameangamia katika nafsi, katika, katika nafsi ya kora Katika maafsi ya kora eh, Kisoma katika kitabucha isabu kora turimona pale Isabu eh, Nanguwa nangu kumina sita pa Nanguwa kumina sita pa Katika kitabu cha warumi Tende katika warumi eh, Warumi mlango ule Wa kumina sita Warumi mlango wa kumina sita no wa mwisho Kitabu cha warumi Tusewe mstari ule Wa kumina nane Anasema hivi Warumi kuna sata kumina nane Kwa sababu walio hivyo Hawamdumikii mwana wetu Kristo Bali matumbo yao wenyewe Na kwa maneno laini wale watu waweza kufundisha maneno makari makari kama la Biblia hata sikunoni. Ah ni maneno laini Mungu anaidato kwa unaweka leo. Bwana bwana bwana bwana. Maneno ya cheka na em rusha anone. Anasema kwa maneno laini. Leo hii wakristo wanapenda maneno laini. Wanapenda mahubiri ya uongo. Eh anasema kwa maneno laini na yakujipendekeza na kuhakisha wale watu lazima kwa kwamba anapendwa. Mtu anajipendekeza ni mtu anayifanya mbinu zote kisuda pendu eh? Na ya kujipendekeza Wanaidangaya miho ya watu wanyofu Wame tumere na wanyofu Lakini kimsingi hapa nyuma Kwenye King James Watu waleo kwa meanza kuijua kwe Waleo kanda kuitafuta kwe Yani mtu wame toka huko duniari Hana kuja makanisani Hana kutana na sembe ya uongo Na hiyo ni hatari zaidi Ni kama mtu likona umu Ukaenda australi kutegemea kutibua Ukaenda nilipu badala Ugojoko ono endela kufanya mbaya zaidi ndiyo, ndiyo mfano w Eh, Anasema eh, Msitizo ni nini kwenye msali Msitizo ni Kwa soo yu Hawa mtumiki Bwana Bali matumbo yao wenyewe Manatumia matumbo yao wenyewe Undo ujumbe u Amina Jamani ukiona kanisa Nani yote karibine Vikapu fedha Maneno maneno hayo yote hayo yote hayo Hayo, hayo, hayo. Ujue wanatumikia matumbo. Natumbo li naoza haliendi minguni. Ni kupoteza muda. Ni, ni kupotea. Mtu katika kitabu cha wa Filipi mlangu ule wa tatu. Mustali ule wa kumina nane. Na kumina tisa wa Filipi. Tatu kumina. Nane na kumina tisa nasema hivi. na kumina tisa. Naa mababu, Paulo anasema anawaambia wa Philipi makanisa anasema baada wengi hueneda ni wachache hawatoni wengi. Ndio hao ndio kubwa. Eh. Wengi hueneda ambao nimewaambia mara nyingi habari zao. Na sasa nawaambia hata kwa machozi. Jamani ni kwamba tu amoni sina machozi moja kwa moja lakini moyo wangu uko kama unamboleza hapa nikijua. kwa mfano wa machozi. Eh, anasemana kuwa hawa watu ni adui wa za msalaba wa Kristo. Mtu anaweza akawa anahudumu, alafu ni adui wa msalaba wa Kristo. Hao watu akawa wako nje yakwenda mbinguni. Bana huyo mtu anawapeleka kwenye uangamivu. Tukaona ng'aya akingea kwamba anabeba waongo kelecha kwamba wao winyo ana kosea, lakini wanako wapeleka watu ni kwenye uangamivu vile vile. Eh? Ana sema ni adui wa msalaba wa Kristo mwisho wao ni uharibifu mungu wao ni tumbo mtu ambaye huduma yake Mejengwa juu ya fedha mungu wake tumbo Biblia inasema utukufu wao uko katika fedha zao wanania wananiao mambo ya wana ma, duniani wanania nia zao zote mpango wao ni husudi kalisa nikamilike lijengwe ni gorofa lifanye nini nikifa nizikwe ni anasema vitu viyo watu wanavyovinia vyote, vyote mpango wao unaisha hapa hapa duniani Na wako katika mkanisa madogo madogo yako hapa jirani. Eh, hey, ni, kuna kaniisa tuluro ndokea wakati tulokuja hapa. E, mwishori mwishori kwa nasema aje. Mwishori kwa nasema, nikisha tokeza hapa, naona watu, wanaanza kukunja mioyo, wana... Eti, akija kuadai michango na nini. Watu enye wa likuwa wana masikini kweli. Nagini, nikisha, ya yeah, likuwa nakunja pale na gari laki. Anzema nikisha kuja hapa watu, Wanaaza kukuncha uso Manaki ni watu wabaya baye Hawa watu ni nini Mbae ni huyo mwenyewe Suma, Kwa sababu mungu waki ni tumbo Ya tumbo la Sama katika mtende Katika Luka Na naomba msali Sio kumbo ukaliri enewe anyway, si, Uwezo kakaliri kwa msali Mimu nime ukali lakini u, u, u, Utafakari kwa ukariku sana Usipo ukaliri utafakari Uka kumina sita e, Luka kumina sita kumina nena Sema hivyo Sikiriza humu sana ni mkali sana. Ni, ni tali makini ya kristo. Tuka 16, 18 anasema hivi. Tuka 16, 18 anasema hivi. Basi mafali sayo. Ambao wenyewe ni wapenda feather. Wali asikia hayo yote. Waka mthihaki. Ya bali ilisha wakatu ya wa kristo. Kwa hivyo inaendelea leo hii hapa Tanzania. Inaendelea waz wazi. ime ime ime ime shamiri ime, ime zaidi imeongezeka hawa mafarisayo ni mafarisayo tabia yao ni wapenda fedha pia pia ni kwa mtu angalie kitu anachokuwa anafanya tusikilize huduma yao inaenda ina, inapeleka watu wapi twende sasa tu tunaona kama wanatabia kupenda fedha ndio sio na wanashinana na Yesu Mtuene tukangalie, mtu anaye penda feather, anapo kama farisayo mpenda feather kwenye huduma ya injili ya mungu. Tuone, anako pereka watu wake. Tuene katika matayo mlangu wa shina tatu, mstari wa kumina tano pa kumina saba. Matayo shina tatu, ule mstari wa ole ule. Ule mlangu wa olewe ule. Matayo shina tatu, kumina tano wa kumina saba, anasema hivi. Ole wenu wa adishi na mafarisayo wa nafiki. Wale watu ambaye msema komenu wa farisayo, anamambia ole. Sikiliza anachofanje. Kwa kuwa... mnazunguka katika bahari na nchikavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mongofu na akisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara mbili zaidi kuliko ninyi wenye Hao watu wanaokuwa watu yao ni wenda ninaenda wapi? Hapa neno kama umelala. Mimi ukisikia maneno kama hayo uamke macho hakutoke. Eh hey, uogope. hebu ngani shauri hizi hizo habari mbili huku Musa Kristo anasema hawa Mafarisayo ukwenda anajua wa binadamu tunapenda pesa lakini Mafarisayo wale watu ni kundi la dini wa wahu, uhubiri wa eh. anasema tabia yao kuu iliyo watofautisha na watu ingine ukiacha unafiki ni kupenda pesa sasa anasema wale wenu wa Mafarisayo mm. kwenye huduma yenu mnatafuta watu wanakuja wanaongoka ila wakisha waongoka wanakuwa wanaajehanamu mara mbili kuliko wao Tua ni hatali sana. Siu kitu ya kusikia na kulalala. Indahiene bidi. Kitikwe cha moto hapo lipo. Na kwa kishia. E. Hey. Mkisari wa kumina. Sita na indahina na seba hivi. Ukita kujokoma imeungana. Sikiriza hicho wambia ole inafu. Hata na seba hivi. Ole wenu viongozi kupofu nini msemao. mtu atakaye hapa kwa hekalu. Hekalu diyo nyumba ya mungu. Ena hekalu ni miyo ya yetu. Ni nikusajiko kama hili ni kanisa. Eh anatakae hapa kwa hekalu si kitu. Yaani hilo sio tatizo. Ukiapa kwa hekalu mm, hakuna tatizo kubwa ila anasema bali mtu atakaye hapa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Leo hiyo anamwambia eh ukishatoa hadi ya pesa basi umejifunga kwa hiyo Eh hauwezi kujifunga kwa neno wa Mungu, haa mnaje? Anasema yaani kwa wao vile vitu ndivyo muhimu kuliko hekalu. kuliko injiri, kuliko huduma ya Kristo hicho anachowaambia ha ni kipimo kwamba ni wapere fedha hawa kwao fedha na dhahabu ni muhimu eh anaendelea 17 wapumbavu ninyi na vipofu maana ni ipi ile kubwa ile dhahabu au lile hekalu litakaza dhahabu anasema badala ya kuwekeza mbele kwenye hizo fedha na, na na vikapu vikapu vedo ile huduma neno la Mungu okovu le no muhimu zaidi nje Kini sivu wanafu uliona kwa jima kandisa yao leo hii. Sivu wanafu uliona kwa jima yao leo kwa kusuma. Na misali karibu yote ni meimaliza. karibu yote ni Basi, sinisaji kuendelea kama ni meimaliza. hapa. Mpanishia hapa. Lakini, napo kweli. Eh... Buzikia kweli, ifanyekazi. Ifanyekazi. E, kwanza yamini. Pili usi usi zarao zara zarao. Mungu wakuna kitu kibaya napo sikia anasikia neno. anaona Anaritoa neno laki. Analisema katika isaia. Analisema katika mika. Analisema katika mataya. Analisema maazo paka ufunuo. Alaafo anayona tunaliona kawaida. Ya jamani mungu anachukizo. Kwele. Ni malamia usilipeleke kwa watu huna wao ujasiri lakini wewe mwenyewe likutetemeshe tu eh likutetemeshe uli, yaani ulikaa li, uli kwenye moyo wako likukoroge koroge aina ubaya hilo ni ndio hatua ya kwanza kulitusha unefanyaka sio lazima otoke hapa useme jamani tumehubiriwa leo kwa ninyi watu ni mafarisha hapana wewe aache wewe kwanza likubali likaeka katika moyo wako likaeka katika fahamu yako ukilisikia usilale lale Utamani kulisikia Ukisema kama jumapiri wataubiri vitu Kama hivi nitakuja tena nilisikirizi Na nitamuita mwingina bari kwa kuhuja ni mlete Kwa hili kabisi Nijo, Mtu funge kwa kusoma Ni bonus ya mstari kwa sako nimeona badu nila mda eh, Tusome Isaya Mlangu Wa stini na sita We, Kama bonus tu Na tokotu sha malizo Bonus ni, ni nzuri Unaondoka na, na ziyada Hei, saa sinasita msari wa pina nasema hivi. Nasema maana mkono wangu, niyo uliofanya hivi vyote, hivi vitu vyote, vikapata kutokea, asema mbwana, lakini mtu huyu ndiye nitakai muangalia. mungu anasema huyu mtu ndiye nitakai muona ni mtu wangu. Yani huyu ndio nitamweka nita, nita, nita karibu na mimi. Sikiri zanacho musema, mtu alie mnyonge, mwenye roho ilio pondeka, atetemekae asikie hapo neno langa anatetemeka askia mimi nikiri ndipo kama neno la mboka kama haya natetemeka basta ishi hapa ubariki sana tunaonana haramishu na uh, jumapili pia tutiane nguvu kuna wengine ambao hawaji tena hapa Tumawaleta kama jirandi yako. Tafti mleto. Sini acheo kazi mimi. Se, Niisha sema mungu atuitaji sana. Yibu na sema mungu. Tusipo tijitokeza. Ananda chukua mawe. Yananda ya kumusifu. Vitu ni mariyake. Sinitua si ya salisema. Na zema ani mkipata nafasi ya kunisifu na kusikia neno angu. Mjisifu tu mfrai ninyo wenyewe. Kwa sababu mpata ni kama bahati tu. Mimi. minao wezo ana malaika, kumi elfu na kumi elfu wanalala hawa, hawa wanamsifu kila siku kila sa ubiri na na sema mtakatifu mtakatifu mtakatifu hawa kumi sisi semu sisi hapa na kwa wiki na kwanza kumsifu tukato medala lala anemia hawa hawa ni fry lakini kini mungu ana penaku wana damu wana msifu ana fry sa ana fry neno rah. Ana tena naomba jamani tumini nafasi eh, hazipatikani nyingi hazipatikani mara nyingi Ni mlango mwembamba sana kulingana na neno la Mungu basi Mungu awabariki sana awe pamoja na nini na naombea eh, ulinzi wa Mungu awe pamoja na nini wiki yote hii ndaa zenu Mungu asijue mahitaji yenu Mungu yajue hofu zenu Mungu azikutane nazo eh, maombi yenu Mungu yasikilize Yaramsuo waomba na mna stahiri na yana yana